Airbnb plataforma akurte osoan turisten zat alokatzen duan apartamendu batean instalatu dira, alda mugimenduko kideak miahitze erdigunean, iRepublika Karikako hogei garen zenbakian. Bertan, airbnb -k... Lukei izeneko agentzaren bidez urte osoan alokatzen du hogeta zazpi Metro Kajatuko pisua da ostlate bertan egonen dira, Sebas Christi Aldaako kidea. Apak hemendu hauue, lehen tegustian alokatua zen hemengo jende bizitzeko eta orai urte osoan alokatua da etxebizitza turistiko bezala. Benan gehiago dena, halako, Ornituriko etxebitziza turistiko batek Erregistratze zenbakia agertarazi behar du Plataformetan diren eskaintzetan. Eta hemen erbi enbi gori ez du egiten Eta eta nahitara egiten dute Zenta bizikiontsa ezagutzen dute legea Parisen Zortzi milioi euroko isuna jasodute Holako e, legea errespetatzea ezgatik Parisen mila eta hamar e, apartamendu entzate ez zuten agertzen Eta zortzi milioi euroko isuna jaso dute, errabakia ora iatera da. Beraz, legea ezagutzen dute, eta hemen biziki honetan badakitea ez dutela legea betetzen. Aldaren ustez, begiratu dugu e, miagitzen zer denegoera, 5.000 sehion etxe bezitza alokatua dira e, etxe bezitza turismoaren zate, eta horietarrik bakarrik 2.000 bi milak agertaratzen dute zenbakia e, plataformetan. Eta nahi du, bi eren kasik, e, bi erenek ez dutela zenbakia agertarazten, eta hori biziki egresa da edo zoinek kontrolatzeko, askida, erbi enbi eta holako plataformen webguneetan sartzea, normalki, eskaintza zabako txak webgunean agertarazi behar du erregistratze zenbakia hori, eta apartemendu honen kasuan adibidez ez da agertzen. Beraz, nori nahi ikusten aldu hemen legia ez dela irrespetatua, eta pentsa, adibidez, e, ostatu batean, Behar duten lizentzia ez dutea afitsatzen, hori denen begibistan e, beldukik gabe. Hemen hori dak eztatzen ari dena. Hainize gutron aldako kide. Egin ugu diagnostiko bat egoerarena, eta oartu gira badirela etxerizitza horrela, hainitz, alokatuak e, turistentzako eta ez direnak e, enregistratuak. Horran e, beharritzei dago kionez, adibide bat da, e, adibide simboliko bat ere da hau, badira dira 5.000 seireun e, etxe bizitza alokatuak e, turistentzako, eta horietarik 1.000 bosteun talarogoita iru dira e, osoak, ornitutako etxe, e, etxe bizitza turistiko osoak, eta horietarik bakarri 2.000 erregistratatuak dira. Arran nahi du asko da, eta e, sustut gainera, biarrit, biarritzek oraindik baduela, zerbitzu bat, bazaintza zerbitzu bat etxe bizitza hauek erregistratzeko bidearentza Gu hartu girena, gure datu tan Ruzu rol irizzu bat da eta masiboa da Ipar Euskal Herrian ze hamar mila etxebizitza turistiko daude erregistratu gabe gure datuen arabera. Gero gain eta horrek isunak zalditu uh, gainera. Hor badugu adibide bat Parisena, eh, Parisek eh, eta hamar etxebizitza eh, zen batu dituzte erregistratu gabe eta bildu dituzte zorzi milioi eh, euro. Kontuan harturik hemen bat dire hamar mila badira lagei milioi euro, biltzek bildu daitezkeenak, eta horiekin ba, etxe bizitza sozialak eraiki. Eta guretako e, nabarmena da, egoera, hau zen nonbaiten horrelako etxe, etxe bizitza turismoari irekitzen dituzten etxe bizitza dauzkatenak, jabeak, geinak dirudunak dira, masiboki badakite gainera behar dutele registratu ez dute egiten, naitara egiten dute, eta nonbaiten herritarrei ba, e, lapurtzen diete ez bakarrik etxe bizitzak baina gainera bestaldetik e, iruzur handi bat e, gertatzen da.